Вчора жито жала, пісню щебетала, Про чиєсь кохання і журбу, і зітхання. Вчора усміхалась, ліктем закривалась, обіцяла вийти і питала, чий ти. Цілу ніч прождав я, сором і безслав'я. Хлопця одурила, посміхом зробила. Ну діждуся днинки. Підеш на обжинки, скрипка заспіває, гей, хто пару має? Хто з вас тут танцює, що й землі не чує, і яку він прийме у свої обійми, Я, скажу, танцюю, аж землі не чую, а візьму, як схочу, цю ось поторочу. Засміються, люди, досить з мене буде. Ні, не хочу, крикну, і з Господи зникну. Злу я маю удачу, цілу ніч проплачу, Обіцяла вийти, ще й питала, чийти. ти. 1923